Bueno, leku askotan eh, jardezak egu terremotroa baina, bueno, ni bi gauza tipiko-tipiko uh, urtero, urtero aipatzen ipatzen ditudena, eta hemen ere irrati duntan ere ipatu izan ditut urtero ikilatzen dugu gauza bat. Baina, no, bi gauza, hobitu esan da, bata, e, ipar poloan badakizue eh, izotza dagola, badakizue izotza hori, beti dagola izotza, baina batzotan dago gehiago, ez da gutxiago. Pentsatzen duzuen bezala, neguan maksimora mm, legatzen da izotzori, eh, anilunpeten batean baitira, eta eta udan, mo baino udazkenean uda eh minimora. Eta nun piztu zen, ba argi gorria edo ba hori dela 6 bat urte ikusi zenean e, e, minimo hori oso minimo izan zela, Historian e, inuiz egonden den, e, ba urtze haundiena. Naibadu zure leengo termometro jarri da Aurten ze sai hartatu ja gertatu da gertatu dena, eh. Minimoa lortu da. Minimo izaten da gutxi orara beti Ba, irailaren e, iruaren astean e, ortsi, ortsi biltzen da. Eh? Bona, nik e, la, zifrak askotan ba, ez asko esan, eh? baina zue jakitiko gutxura bat azbeste, no? Be, urtero ez da konstante izaten e, urtzea, baina bat azbeste, esan diteke gesten dela horko izotz e, azalera 6 mila eta irureun mila kilometro dara. Zenbaten hori, ba, oida, hartu Frantzia, Espainia, Suedia, Alemania, Finlandia, Noruega, Polonia, Italia. Eta resuma batuko lurrak elkartu denak uh -huh. eta bikoiztu hori. Hori da bataz beste, beraz, erra. Eh? Ze... Maksimua da Errusiaren den Errusia da amazazpin milioi kilometro karatu ditu gutxura, beraz. Horten bueno, zer gertatu da. Baurten, zandako eh, zei mila eta hurriun mila kilometroko azarri hori jaitxida lau mila o eta zeideun. Oza, mila, illa bimila, bimila milioi, eh, milioi kilometro, tx, bada, bada, eh, bada. Baina, zorionez, amero, ez dala bimila eta hamabian lortu zen minimo horren parekoa. Eh. Izan zen orduan, aurten goarekin alderatuz, beste mila eta irurien kilometro berago esatzen. Mm. Eta azken urteotan ematen du, hortxe ari dala geratzen horrein goz. Mm. Eh, ez dula, e, berago jotzen. Beraz, ba, bueno, esango nuke hor, bueno, segitu behar dugula, bairatzen, baina hortxe dagoela. Mm, bai? Aipatu zulen e, itxasoaren ba mailaren goratzea, e, izotza gurtutzen delarik itxasoraldalari, baina baditu beste ondorio batzuk, es beroketa efektuaren arida, ba isotzak ere ba nolabaiteko babesa eskaintzen delako, ez? Orduan, Efect, efectivamente, eh? mm -hmm. ara sio eta gainera bada beste gauza, jende gutxi esate duna, izotza asko urtzen bada isutzan biladutako mendago historikoki e, zeo bi pilo bat eh histori hori sai do bat urtekoa sumenditatik askatutakoa tola dena den aurtuko baliz C2 hori ere liberatu ingolitzateke beraz gure berotegi efektua edo areagotu ingolitzateke goi beraz ez du goi nikan hipotesiekingo eh ojala zeoia aipatu duzu beste termometro bat da ozono bian kontrako lekuan egopoloan Ego polen, justu ointxe baitar, eh, han negutik udaberriera pasatzen ari diren hontan, eh, gertatzen da azken hori eta amar urteotan. Eh? Eta, bueno, hori ba bere esan genun zertzen eh, de, de, de, de, denak zintzilari eta estatu guztiak adoz jarri zirela, ezaren hori da, eh, nola espraiak eta espraietan eta erabiltzen zin CFC sustantzia batzuk, da debekatuta daudenak, baina hor daude, milaka urteko bizitza dute eta hor daude. Nola dijo aurten zulo ez da bukatu den eh? E, Iaz esan zuten, konpontzen bidean zehola, hori esan zuten Iaz, zehola, zintzelea. Bueno, ba, Horten, nik, nik alarma, zugorria bistuko dut, <coughs> bengo batuak oso txarra dira. E, amarka dauntako e, bigaren da. Beraz, e, ez dago konpontuta, ozunan zulu da. E, nik beti